Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha Anta khairu man zakaaha Anta waliya wa maulaha Amma ba'du Ikhwatu al iman ikhwatu fidin A'azakum Allah wa wa'ahibukum fi Allah. Alhamdulillah semalhamdulillah, Alhamdulillah Iman Kita sambung majlis ta'lim Alhamdulillah Syarah Akidah Ahlus Sunnah Syarah Akidah Ahlus Sunnah Muka Surat 89 ni Pak Mi takda nak tanya Pak Mi masuk hospital Pak Mi masuk hospital Sakit apa? Gastrik ya? Gastrik ya? Eh? Gastrik Hospital B.M. Hospital BM Pak mik usuk. Wak. Wak 9. Hospital BM 9. So wak apa? Besok wak 5. Oh besok tu kat wak. Ha, Alhamdulillah, nak <laughs> wak 5 ha. Uh, hari ni kat Pas pemai, Abang Zahar pemai. Hey, Alhamdulillah. Baik, muka surat 89 kita doakan kesembuhan kepada Pak Mik insya Insya-Allah. Bab yang ke Ni ni nombor berapa ni? Empat nah? Satu I dengan V Empat nah? Bab yang keempat Bab yang keempat Dia nak menceritakan Tentang Beberapa Ciri-ciri Yang ada di dalam Mazhab Ahlu Sunnah Wal Jamaah Beberapa Ciri-ciri Yang ada dalam Mazhab Ahlu Sunnah Wal Jamaah Ahlu Sunnah dapat dikenali Bukan Ahlu Sunnah pun Dapat dikenali Bab ni Saya merasakan Tak perlu banyak huraian Bab ni Saya perlu baca je bab ni banyak uh, kita boleh lihat sendiri sesungguhnya orang-orang yang, ber, yang mau berfikir orang-orang yang mau berfikir gitu. Sesungguhnya orang-orang yang mau berfikir. Jika dia mau melakukan perbandingan antara berbagai keyakinan yang ada di antara umat manusia saat ini Niscaya dia akan menemukan beberapa ciri-ciri daripada akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang merupakan akidah Islamiah yang khak berbeza dengan yang lain <coughs> kalau kita mau berfikir mau merenung, kita akan dapat dia tak susah mana ikhwan fikir kalau Quran kata lau kan aw nas kalau kami mau fikir kami mau dengar itu saja nak colak tak colak kemudian mesti mau dengar mesti mau mau fikir. Di antara ciri-ciri akidah ahlu sunnah wal jamaah ini ikhwan siapapun tak dapat menafikan kalau kita kata kita ahlu sunnah ini ada pada kita kalau kita mengaku ahlu sunnah yang ini tak ada, artinya itu dawaan yang seenak edihwe itu dawaan yang tak apa Nah, tak betul lah, awak mengaku awak alus sunnah tapi ciri ni tak ada pada awak, mari kita tengok yang pertama apa dia Ko koantitan sumber saya ingat ni bahasa orang putih yang di, di uh, authentic authentic, kesahian ha, kesahian Ini bahasa Inggeris yang di Indonesia kan kesahian sumber authentic kita kata hadis yang authentic hadis ya, sumber hadis yang yang sahih Hal ini kerana ahlu, Akidah ahlu sunnah wal jamaah Semata-mata hanya bersandarkan kepada Quran, hadis dan ijma' Para umat, ijma' para ulama' salaf Serta penjelasan dari mereka Ciri ini tidak terdapat pada aliran-aliran mutakallimin Ya'ni, uh, dia kata pengagung ilmu kalam Ahli bida'ah dan kaum sufi Mereka tidak ada ini Yang selalu bersandar kepada akal dan pemikiran Atau kepada kasyaf ilham Wujud dan sumber-sumber lain yang berasal daripada manusia yang lemah Mereka menjadikan hal tersebut sebagai patukan Atau sandaran di dalam masalah-masalah yang gaib Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah selalu berpegang teguh kepada al-Quran dan Al dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma salafus sahleh dan penjelasan penjelasan dari mereka. Jadi akidah apa sahaja yang bersumber dari selain al-Quran, hadis, ijma salaf, ijma salaf dan penjelasan mereka itu maka termasuk kesesatan dan kebid'ahan ini yang pertama uh, kalau siapa nak menafikan rasa tak ada orang akan menafikan kesahihan sumber bahawa sumber itu kena sahih terutama hadis, Quran tak bincang tak ada Quran palsu dapat dikenali cuma bermasalah pada hadis hadis bermasalah kadang-kadang bukan hadis Bukhari pun orang kata hadis Bukhari tak ada pun riwayat Bukhari macam tu, orang kata hadis Bukhari. Beso itu sekurang-kurangnya saya katakan ada empat sebab kenapa ulama hadis begitu meneliti masalah sanad hadis, masalah sumber hadis ini. Yang pertama kerana hadis adalah sumber yang kedua di dalam Islam. Maka mesti diberi satu penelitian. Antum bayang kalau sumber dia sumber dia menjadi rojokan dalam Islam, cepat-cepat kita tak peduli dah. Betul, kata tak betul, tak peduli. Maka agama ni dia akan jadi agama yang huh. habis. Apa apa beza apa beza agama kafirin dengan agama khaw ini sumber. Pasal itu sumber yang benar dia dapat trace sumber yang palsu kenapa Quran diambil Quran boleh kesan dalam Bible tu ada benda-benda yang tak betul kerana sumber Quran betul kalau sumber Quran pun raplah sumber Bible pun raplah raplah tak boleh kenal raplah malah kan join venture dia jadi raplah tun dua raplah raplah tun hanya kita kata orang baik boleh membetulkan orang yang tidak baik kalau dia ni tak baik dia ni tak baik apa yang nak dibetulkan karena dia sumber satu yang kedua, ulama hadis begitu meneliti masalah hadis kerana tak semua hadis ditulis pada zaman Nabi. Kerana tak semua hadis itu dapat di... tidak semua hadis tertulis zaman Nabi, maka zaman berikutnya mesti diberi penjel... penelitian. Yang tertulis itu okey dapat dipastikan, tapi yang tak tertulis ni, kemudian macam mana? Maka begitulah ulama memberi penelitian sebab dia tak ada tak tulis dengan sempurna maka di, diberi penelitian kepada sana yang ketiga sekurang-kurangnya khatul iman kenapa? munculnya pemalsuan hadis muncul bila dia memalsukan hadis bermakna dia memalsukan sumber rojokan sumber rojokan dipalsukan tiba-tiba di situ nak diambil rojokan agama tiba-tiba palsu ha, ini ada satu hadis tengok-tengok hadis itu palsu dia dah beramah dengan hadis itu dia telah pun tasawur, dia telah pun menggambarkan kehidupan Islam dengan hadis itu. Sedangkan sumber itu tak betul. Kali itu para ulama meneliti. Dan yang keempat, kerana sistem tadwinul hadis, penelitian itu dilakukan kerana kerana datang zaman di mana nak dihimpunkan hadis, ditadwinkan hadis. Apabila hadis nak ditadwinkan, maka mesti dipisahkan. Yang mana bukan hadis, yang mana hadis mesti dipisahkan kan apa sebab apabila ulama himpun-himpun hadis ulama akan bagi tahu Abu Daud dalam Sunan Abu Daud dalam Sunan Abu Daud mana-mana hadis yang Abu Daud kata sahih itu sahih yang mana dia mendiamkan diri dia membuka ruang untuk orang kemudian mencari berbincang tentang riwayat-riwayat yang dia jumpa sama dengan Tirmizi Termizi, yang mana sahih? Dia kata sahih. Hassan, dia kata Hassan. Do'if, dia kata do'if. Mungkar, dia kata mungkar. Berbeza dengan Bukhari. Bukhari tak mau. Yang sahih, dia buh. Jami'at sahih. Sahih Bukhari. Yang do'if, dihimpul dalam kitab lain. Dia buh nama lain. Ibn Jauzi membuat Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at nak menghimpulkan hadis-hadis yang palsu je. Al-Bani pun sama. Al-Bani buat selesilah hadis ad dhaifah wal mawdu'. Ah. Nak himpun hadis dhaif dan palsu jalan kitab apa? Hadis hadis sahih dihimpun di dalam Jami' as-Sahih kitab dia. Patut al bani buat jasa. Dia ambil Sunan Abi Daud, dia tahqiq, dia namakan Sahih Sunan Abi Daud. Dia keluarkan yang dhaif, dia buang tempat. Bila berlaku sistem pentadwinaan, maka akan berlakulah sistem meletakkan hadis pada tempatnya sepatutnya. Sebab itu kearsian keals, keaslian sumber itu menjadi rojokan akidah ahlu Sunnah, terutama dalam akidah. terutama dalam akidah. Nak main cerita, nanti antum tengok di dalam macam-macam uh, hadis-hadis yang kacau ni tentang akidah ni, oh kacau bilau Tuhan macam-macam, kalau saya cerita tak habis kitab ni. Tapi salah satunya, Pakcik, aras Tuhan itu dipukul oleh tujuh malaikat. Kan? Tujuh malaikat itu dipukul oleh tujuh ekor lembu. Yang besar-besar. Hadis. Dikatakan hadis daripada Nabi. Imam Imam Ibn Iban kata, Hadis-hadis seperti ini kalau kita jumpa wajib kita mengejek dia, memperolok-olokkan dia. Lekih punya hadis. Eh, wajib kerana apa? kerana dia memperlekehkan aras Tuhan. Aras Tuhan. Ada 7 ekor lembu malaikat berdiri 7 ekor lembu. Untuk apa itu? Untuk... Pasal itu, dalam Ahlu Sunnah dalam ba'aqidah hadis itu wajib sahih. Dalam Mu'tazilah lagi dahsyat ikhwan. Mu'tazilah dia tak dia, dia takat sahih tak lepas lagi. Dia mau mutawatir. Kenapa? Dia nak jaga keaslian tauhid. Dia nak jaga keaslian akidah. Sekadar sahih tak boleh lagi. Mesti mutawatir. Hadis itu mesti direwayatkan bukan seorang sahabat. Bahkan jumlah dia kena ramai. Barulah boleh dipegang di dalam akidah. Tengok secara disiplin macam Muqtazilah tu punya disiplin agak kuat. Tetapi dia punya kelemahan dia sampai sahih lain dia tolak itu masalah. Ahlu sunnah dia tak peduli. Yang penting Sanat dia sahih Matan dia sahih Mutawatir pun tak apa Dalam kumpulan ahad pun tak apa Perawi dia kurang daripada jumlah mutawatir pun tak apa Janji dia sahih Lain daripada dia habang tiga golongan tadi Siapa dia? Mutakallimin Orang yang berpalsapah dengan akidah Berpalsapah dengan tauhid, Dia tak ada sumber Melaikan akai dia Melaikan akai dia Ahli bid'ah, ah. Akkai okay. Dan dekat kata kaum sufi Bersandar pada mimpi Bersandar pada ilham Pada kasyaf Baik Yang kedua sumber ahlu sunnah Berpegang teguh kepada prinsip Berserah diri kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Akidah adalah masalah yang gaib Dan hal yang gaib itu Hanya tegak dan bersandar kepada Kepasrahan Penyerahan diri kita Taslim serta keyakinan sepenuhnya mutlak kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi Wasallam. maksudnya hal tersebut adalah apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya wajib diterima dan diyakini sepenuhnya taslim merupakan ciri dan sifat kaum beriman yang kerananya mereka dipuji oleh Allah Ta'ala yang kedua sumber ahlu sunnahnya ialah berpegang teguh kepada dalil berpegang teguh berpegang teguh adalah hal aqidah kepada qala Allah wa qala Rasul berpegang teguh Lepas itu Nabi kata apa? Siapa bohong padaku dengan sengaja Cempat duduk di dalam neraka Jangan hati-hati Tak boleh benda Nabi kata Nabi tak kata kita kata Nabi kata Benda Nabi kata kita sembunyikan Tak boleh Mesti kata yang sebenar Bila Nabi sebut benda tu secara sahih Kita terima secara sahih Kita kena terima secara sahih Kita keluar tandas ya Kita kata apa? Ufrana gufranak tak keluar tanda gufrana dan ulama ulama bincang kenapa nabi keluar tanda kata gufrana tak dapat jawapan tak dapat jawapan akhirnya ulama ulama hadis cuba memberi pandangan singgalah pandangan aisyah radhiyallahu anha kata nabi s.a.w sepanjang sepanjang hayat nabi nabi sentiasa ingat kepada Allah sentiasa sepanjang hidup dia tu daripada dia bangkit tidur sampai dia nak tidur balik dia itu orang yang dalam keadaan berwuduk dalam keadaan mengingati Allah kan bila nak, satu tempat saja yang menyebabkan nabi tak boleh sebut nama Allah tandas maka bila nabi masuk dalam tandas dia boleh buang najis dia itu nikmat Tuhan bagi tapi dia nak kata Alhamdulillah tu Bila Najib keluar tak patut Maka katalah Nabi duduk dalam tandas tu 3 minit Bermakna 3 minit Nabi merasakan dia telah menangguhkan kesyukuran kepada Allah Maka bila baginda keluar dari tandas Baginda minta ampun rufraan aku Ya Allah ampunlah aku di atas nekmatnya aku lambat bersyukur Subhanallah Anda tengok rufraan aku jadi kita tak tahu kenapa Nabi kata Rufra nak Tapi kita tetap ikut Ini kerana taslim Taslim Apa makna taslim? Menyerah diri kita kepada dalil yang sahih Walaupun tak tahu apa maksudnya Tak tahu apa maksudnya Nabi suruh kita sama dengan 6 ayat mutlak kan Satu ayat tanah kan Tak tahu Sampai Orang Sain boleh lah kaji mati kuman ke Tak tahu hakikat dia tak tahu itu nama dia taslim nabi letak jumlah enam dan satu ayat enam ayat enam ayat, ayat mutlakkan satu ayat tanah tujuh ulahuna biturab atau atau akhiruhuna biturab nabi tahap mula dengan tanah boleh yang akhir dengan tanah pun boleh orang nak kaji duk kaji kenapa sampai hari ni orang kaji insyaallah mungkin satu masa nanti orang akan nampak orang akan nampak itu nama dia taslim taslim di antara sunah nabi kita bangkit tidur apa dia kita bangun-bangkit tidur first first wake up lah betul tak apa first wake up kadang-kadang kita bangun alhamdulillah nabi ambil tangan dia dia akan gosok muka dia semua ni dia akan gosok alhamdulillah adik tu apa dia gosok semua ni wallahu taala tak tahu nak bagi orang ni semua cantik. Kata Allah alam, awak muda. Kata Allah alam, taslim kita ikut. Kita percaya Uwais Rasulullah. Tidak akan ada satu sunnah Nabi yang akan membinasakan sahaja rumah tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Pas itu ahli sunnah wal jamaah khatul iman mereka berpegang kepada taslim, berpegang teguh kepada prinsip berserah diri kepada Allah. Pegang prinsip yang pertama tadi. Sumber wajib sumber yang sahih, authentic wajib sumber itu sahih wajib sumber itu sahih, yang kedua berpegang elok-elok, terutama adalah hal ghaib, firman Allah Ta'ala, alif lam mim ha, sahabat baca ayat ni saya nak dengar pula, baca ramai-ramai ayat ni alif la-mim Oh, dulu perasaan akhir tu <laughs> Bismillah Ini Allah memuji tentang orang yang beriman dengan benda gait Allah katakan alif lam mim Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan Zalikal kitab Kitab Quran Kenapa dia kata zalika? Kerana lain daripada Quran kita ada Injil ada Taurat, ada Zabur, ada Quran 4. Maka dia daripada 4 ini Allah kata Zalikah, Quran ini. Sebab Yahudi dia akan pegang pada Taurat dia kan? Dia ini golongan yang mengikut Nabi Isa, dia berkristian, dia pegang pada Injil. Umat sebelumnya ada Suhuf dan ada Zabur. Kepada Dawud diturunkan kitab Zabur. Wa ataina Dawuda Zaburah. Maka Allah berturun empat kitab, Maka Allah katakan, Zalikal kitab, Daripada empat kitab itu, Yang akhir sekali Al-Quran, Quran inilah kata Allah, La raibafih, Jangan kamu ragukan, Kalau tunjuk daripada kitabnya, Dia turunkan, Dia tunjuk satu, Untuk dia sebagai kitab yang terakhir, Lepas ni, Dah tak ada kitab dah turun, Dah tak ada kitab dah, Diturunkan Quran, Shahrul Ramadan, Al-ladhi unzila fihi quran Hudallin nas, Untuk manusia, diturunkan Quran untuk manusia. Apa ha, satu bila bila orang bincang-bincang, ha, manusia o oh kita ni dalam keadaan tentu tak boleh pegang Quran. Dalam keadaan tentu tak boleh pegang Quran. Ayat ini menjawab, hudalilna, Quran untuk manusia. Mana boleh ada keadaan tak boleh sentuh Quran. La yamassuhu illa mutahharun dalam surah Waqiah. Tidak boleh menyentuh Quran melainkan yang bersih. This is Allah talking about angels. Betul tak apa? Allah cakap tentang malaikat. Bukan pasal kita. Allah bercakap di sana Quran terpelihara. Suci Quran la yamassuhu mutahharun. Masa Quran di Loh Mahfuz, siapa pun tak boleh sentuh Quran malaikat-malaikat. Mutahharun itu adalah malaikat. Adapun kepada human being, human kind. Dia macam, B dengan kain apa beza dia? Human being yang tu kena. Eh? human being for us Allah say to us syahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linas untuk manusia Quran adalah hudan linas pasal tu nabi tak ada, tak ada riwayat yang menyatakan tak boleh sentuh Quran yang kuat yang kuat uh, tak boleh solat ada kan uh, puasa ada tapi menyentuh Quran tidak ada satu dalil yang, yang kuat. Pasal itu Allah katakan Quran itu hudal lin, hudal lil muttaqin Dia menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Al-lazina yu'minu nabil ghaib. Ciri yang pertama mereka beriman kepada benda ghaib. Kerana perkara ghaib itu tidak dapat diketahui atau dijangkau oleh akal. Oleh kerana itu ahlu sunnah wal jamaah membatasi diri di dalam masalah akidah. Kepada berita dan wahyu Yang datang daripada Allah SWT dan Rasulnya Kerana benda gaib Pahala dalam kubur Siapa tahu? Maka Ahlu Sunnah meletak batasnya betul eh? Yang boleh bicara benda gaib Hanya Allah sahaja Yang tahu benda gaib Hanya Nabi sahaja Cerita Pasal itu Imam Ibn Qaim Bila dia cerita dalam kitab Ada orang duk kutik pahala dalam kubur dalam kita ada arwah dia cerita ada orang kutip pahala dalam kubur anak antah Quran kubur sebelah tanya hang kutip apa dia kata ni pahala Quran para ulama menolak walaupun dia Ibnu Qayb kenapa dia hanya bersandarkan kepada mimpi orang soleh dia mimpi bukan autentik bukan sumber yang autentik saya boleh mimpi saya boleh mimpi pak bari boleh mimpi siapa-siapa boleh mimpi no hak cerodong pun boleh mimpi mana namanya sang koreang pun boleh mimpi Pasal tu kita tak berdalik Ini kitab Ini Dalam kitab ini ada Tidak mesti ada dalam kitab itu betul Kita kena membuktikan Sanat dia Pasal tu penelitian kepada sanat itu penting Baik Hal ini sangat berbeza dengan akidah bidaah dan mutakallimin. Ahli bidaah dan mutakallimin, mereka memahami masalah yang gaib dengan berbagai dugaan, berbeza nampak. Saya menduga, saya merasa. Saya baca hadis ni, hadis ni saya baca. Lepas tu saya tak tahulah hadis ni boleh pakai tak leh pakai. Saya sembayang malam. Saya sembayang tujuh hari tujuh malam. Malam ke-8 saya merasakan hadis ni ada kebenaran. <tidak> Dari boleh hadith bukan begitu Tidak, tidak, tidak Sanat Sanat, bukan mimpi Bukan solat, sanat Kalau macam tu Semua hadith da'if akan jadi suha'ah Semua hadith suha'ah boleh jadi da'if Dengan semayang malam kerab sikit Dugaan tak memperanan Tidak mungkin mereka mengetahui masalah gaib mereka tidak melapangkan akalnya dengan taslim Mencerah diri, berserah diri kepada Allah dan Rasulnya Dan tidak pula menyelamatkan akidah mereka dengan itibar Dan mereka menghalangi kaum muslimin awam Daripada berada pada fitrah Yang telah Allah ciptakan bagi mereka Tak mungkin ikhutul iman Kita boleh tahu benda gaib Kalau kita tidak bersandar kepada Berpegang teguh kepada disiplin dia Qala Allah wa qala Rasul Kata Allah wa kala ka Rasul pasal itu apa yang baik kita ni Allah memuji kita kerana kita boleh beriman kepada Allah dan Rasul seperti mana sahabat wahyu turun kat Nabi, Nabi didik para sahabat, maka Allah kata fa'in amanu kalau sekiranya kamu beriman kepada Allah bimithli ma'amantum bih seperti mana mereka beriman faqadih tadau, barulah kami bagi hidayah kepada macam mana kita kena beriman pada Allah? Macam sahabat beriman. Baru faqadih tadau. Baru Allah bagi hidayah kepada kita. Kita tak ada kaedah. Kita tak ada cara kita sendiri. Tidak ada, tidak ada. Yang ketiga, sejalan dengan fitrah yang suci dan akal yang sehat. Ini akidah ahlu sunnah. Dia sejalan dengan jiwa dan raga manusia. Hal itu kerana akidah ahlu sunnah wala jamaah berdiri di atas prinsip ittiba Mengikuti iktida meneladani dan berpedoman kepada petunjuk Allah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah generasi pertama salaful ummah salaful ummah ni para sahabat akidah ahlu sunnah bersumber daripada sumber fitrah yang suci dan akal yang sihat serta pedoman yang lurus betapa sejuknya sumber rojokan ini sedangkan akidah dan keyakinan golongan yang lain itu hanya berupa khayalan dan dugaan-dugaan yang, membut, yang membutakan fitrah dan membing, membingungkan akal belaka dalam akidah al-sunnah ikhwan pertama ada iktibak, kedua ada iktidak apa ada iktibak? mengikut iktidak apa dia? mencontohi habis kita tak ada akidah yang saya contohkan kepada Antum Yang mana lebih fitrah Yang mana lebih fitrah dan sesuai dengan Islam La ilaha illallah Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Betul? Baik Kalau kita kata la ilaha illallah Maksudnya tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Saya bawa dua aliran Aliran yang pertama Aliran khayal Khayal macam mana? Baik La ilaha illallah Dia ada nafi, dia ada isbat Apa yang kita nafikan kita menafikan tidak ada Tuhan melekan Allah. Kita mengisbabkan yang ada cuma Allah. Betul? Ya. Betul, Pak Cikna? Baik. Sekarang apa yang kita nafikan? Tak ada Tuhan. Baik. Saya khayal. Saya berkhayal. Macam mana? Macam ni. Yang kita nafikan ialah kalau, kalau ada Tuhan yang macam Tuhan. Batu, kayu, tokong berhala yang disembah oleh kaum kufar yang ini tak perlu kita tolak sebagai Tuhan tak perlu kita tolak sebab dia memang bukan Tuhan nama pun batu dia pun saja sahaja, -sahaja pergi sembah yang saya nak kita, kita tolak adalah ialah kal, cuba bayang kalau-kalau ada Tuhan yang wujud dia macam Tuhan kebesaran dia keesaan dia macam Tuhan yang kalau wujud macam Tuhan tu yang tu kita kena tolak saya bawa aliran yang pertama yang ni nama dia aliran khayal. Adakah Tuhan yang macam Tuhan ni? Kita nak tolak Tuhan yang macam Tuhan. Kalau ada Tuhan yang melihat, macam Tuhan lihat, esa macam Tuhan esa, berkuasa macam Tuhan berkuasa. Kalau ada, maka yang kalau ada tu yang kita kena tolak. Maka ada pun tokong ni semua tak perlu tolak. Satu. Yang kedua Cara yang kedua La ilaha illallah Tidak ada Tuhan yang disembah Melainkan Allah Apa kita tolak yang mana Kita tolak semua benda yang Orang kata Tuhan yang tu kita tolak Bila orang ni kata Batu ni Tuhan Tolak batu tu Tuhan La ilaha illallah Bila mereka pergi sembah Mereka mencipta cara ibadat Kepada tokoh berhala Kita kata tak boleh Kamu tak boleh beribadat Kepada tokoh berhala ni Kamu mesti beribadat Hanya kepada Allah Ikhwan, antara dua cara tu memahami la ilaha illallah yang mana lebih fitrah yang mana lebih fitrah dengan akal yang mana tak memenat dan menyusahkan akal yang pertama tolak kalau-kalau ada Tuhan yang macam Allah kalau-kalau ada Tuhan yang melihat macam Tuhan betul yang cara pertama ni cara khayal ni cara duga-menduga ni kerja macam ni ni yang ni ni ikhwan yang macam ni ni kalau kita pergi pada ha bagi tahu kat 046 5046 awak ubah 5046 je tak payah nak pi apa 5046 je bukan semua ada nombor kita baca Ha? tempat selamat Apa? bahaya oh bahaya hujung nah, nah, nah, hujung itu hujung nah, itu peratan aerobat aerobat putih raita pun kena duk tempat selamat nah. tambahlah akidah lagilah kena selamat baik ikhatul imam yang keempat mata rantai sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat para tabiin serta para imam yang mendapat pertunjuk tidak ada tidak ada satu pun prinsip tidak ada satu prinsip pun dari prinsip-prinsip akidah ahlu Sunnah wal Jamaah yang tidak mempunyai dasar atau sanad atas qudwah contoh daripada para sahabat para tabiin para tabi'ut tabi'in serta para imam yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat Hal ini sangat berbeza dengan akidah kaum mubtadi'ah ahli bida'ah Yang menyalahi kaum salaf di dalam berakidah Akidah mereka merupakan hal yang baru Bida'ah tidak mempunyai sandaran daripada Al-Quran dan as Al sunnah Maupun daripada para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in Oleh kerana itu, mereka berpegang kepada kebidahan, Sedangkan setiap bida'ah itu adalah sesat Aqidah al-sunnah dia ada mata rantai. Setiap yang kita jadikan aqidah mesti ada kena mengena dengan para sahabat. Mesti, tak boleh tak ada. Tak boleh tak ada. Pasal tu Juan bila datang ayat-ayat tentang sifat Allah Taala, bila datang ayat-ayat tentang nama Allah Taala, kita akan merujuk kepada para sahabat Nabi, apa yang mereka belajar dengan Nabi. Dan dia akan balik pada yang pertama tadi. Asar para sahabat itu akan dikaji sanad dia sahih ataupun tidak. Para sahabat pandai dalam mengungkap kata-kata. Mereka bahasa Arab, mereka orang Arab. Mereka tahu agama ini. Di kalangan para sahabat, ada yang lebih berilmu daripada kalangan mereka. Tetapi di kalangan umat, tidak ada yang lebih berilmu daripada para sahabat. Tidak ada. Di antara para sahabat, ilmu dia tak sama. Betul. Ada kibaru sahabat, sahabat yang kibaru sahabat, sahabat besar. Ada sigaru sahabat, sahabat kecil. Ada baina sigar wal kibar, sahabat pertengahan ini, ada. Ada alim di kalangan sahabat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru bin Al-As, ini semua rujukkan. Baina sahabat, di kalangan para sahabat, ada yang lebih berilmu, ada yang kurang berilmu, itu wujud. Tapi di kalangan umat hari ini, kita lebih tahu agama daripada sahabat, sekali-kali tidak. Kenapa kita kata demikian? Kerana Quran menyatakan kita kena beriman kepada Allah macam sahabat beriman. Kita disuruh mencontohi para sahabat. Ayat 100 surah Taubah kan? Allah guna perkataan walladzina taba'uuhum biihsanin. Orang yang datang kemudian mengikut Muhajirin dan Ansar dengan baik. Maka pasal itu Pasal itu ikhwan ya ibadatkah akidahkah mesti ada sumber daripada daripada para sahabat. Jalan ni, ikhwan ya jangan kita bimbang. Jalan para sahabat ada jalan qudwah mencontohi nabi. Jalan mereka ya. tidak meneladani Rasulullah, ittiba mengikuti Rasulullah. Maka jangan kita tinggalkan dia berbeza dengan ahli bidah ah, ikhwan, ya dia tak peduli benda ni yang kelima jalan, para, jalan akidah ahlu sunnah ni jalan yang jelas wadih wadih Ibnu Katsir kata jalan ahlu sunnah ni sahlun wadihun mudah dan jelas akidah ahlu sunnah wa jemaah mempunyai ciri khas iaitu jelas dan gamblang kita, waduh tolong aku pak apa ini gamblang Ha? Ha? Cerah Oh jelas dan dan Terang, terang. Ha, Jelas dan terang Sekali dia kata gamblang lah. hmm. Gamblang tu maksud dia terang ha, Maksud dia terang Kita ya kawan Al-Sunnah Kita ada sahabat Sumatera Ada Sulawesi Semua kita ada Kita just boleh tanya aja kan ha. Jangan bikin onar pak hmm. Bebas daripada kontradiksi Ha, pertembungan ha? kontradik pertembungan dan ketidakjelasan jauh daripada filsafat falsafah ni lah falsafah kan serta kerumitan kata-kata dan makna tak rumit selalu saya ulang ikhwan, benda wajib dalam Islam mana boleh rumit sampai tak faham mana boleh benda tu wajib benda tu benda yang mustahak, tiba-tiba di, diguna bahasa-bahasa yang Last sekali hanya jauh hari mengenal manikam Last sekali keluar jari dengan manikam <laughs> siapa dua orang ni? hanya jauh hari mengenal manikam <laughs> kok ke situ perginya ha, mana boleh akidah begitu? akidah benda jelas, kena paham. La ilaha illallah Tak ada Tuhan disembah melainkan Allah Tolak batu tu bukan Tuhan Tolak cara orang Kristian Tolak cara orang Hindu Tolak cara orang Buddha Tolak semua cara La a'budu ma ta'budun Wala antum abid ma'abatum Kami tak sembah apa yang kamu sembah Kamu tak sembah apa yang kami sembah Dan kami bukan abid Kami bukan Kami tidak akan berabid Beribadat dengan ibadat kamu Dan kamu tak akan beribadat dengan ibadat kami Lakum dinukum wa liyadid mana ada kesatuan agama? Baru ni, abah Amir Bagi satu India makan makan cendol Dia punya baca doa panjang lah kat abah Amir Dia kata, Subhanallah, Subhanallah Pagi-pagi, Haji bangkit Nanti Tuhan kasih Haji punya doa semua ada terima Agama semua sama dia kata <Susuk c> <sharp> Cendol yang punya pegulan Ya? <suk> akbar. yang seronok dia kata subhanallah tu. Ha, tu dengan apa subhanallah tu dengan apa tu melekat subhanallah <laughs> allahu akbar tak apalah akidah dia tak jelas kan kita tak ada ikhwan jelas bahasa kita jelas ahlu sunnah wal jamaah bersumber daripada firman Allah yang sangat jelas Quran sangat jelas tak ada yang tak jelas yang tidak datang kepadanya kebatilan kepalsuan baik daripada depan maupun daripada belakang sumber daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu sedangkan akidah dan keyakinan yang lain berasal daripada ramuan yang dibuat oleh manusia ataupun takwil ataupun tahrif perubahan mereka terhadap nas nas sungguh sangat jauh perbezaan sumber dari akidah Ahlussunnah dan kelompok yang lain akidah Ahlussunnah adalah taufiqiyah apa makna taufiqiyah kita berdasarkan kepada dalil dan nas dan bersifat gaib tidak ada pintu bagi ijtihad sebagaimana yang telah kita mahluk. Dalam hal gaib tak ada ijtihad. Ijtihad ni ada dalam bak pekah dalam akidah tak ada ijtihad tidak ada ijtihad. Kembali kepada nas. Lepas itu anda tengok bagaimana akidah al-sunnah. Ada anda tengok akidah ahli-ahli palsa apa hari Diguna bahasa yang anak murid balik nak kena fikir yang tujuh akhir tujuh malam tak dapat. Tak dapat. Duk fikir, duk fikir apa dia kata ni. Ha, akhirnya dia kata tak dapat, itulah dapat. Lagi tak dapat. <ay Baker> <tuk> tak jelas. Tapi yang boleh bayang hari ni, yang tak jelas tu akhirnya diwarna, dikala jadi benar. Yang jelas di, di, dihuduhkan dia sampai nampak batil. Masya Allah. Tak boleh, tak boleh Nabi mengajar akidah Terlalu sad Cepat 20 minit orang duduk dengan Nabi Faham akidah Lepas itu Ali Tontawi Ali Tontawi kata ke anak murid dia Dia kata kalau orang datang kepada kamu Kamu duduk depot, Orang datang kepada kamu Dia bukan Islam Dia kata bolehkah ceritakan aku Islam A sampai Z Anak murid dia kata share Mana boleh share Nak cerita 20 minit Islam Susah share kita Quran pun tak tahu habis lagi hadis pun tak tahu habis lagi Ali Tantawi kata kalau nak tunggu hampir belajar 20 minit dia naik ke bertaubang apa Islam dia tak tahu kecahwilah kecah Ali Tantawi ada orang badui badui yang tak arti bahasa bahasa bahasa sastra ni duduk depan Nabi hanya 30 minit 20 minit dengar Islam daripada Nabi tiba-tiba dia menjadi pendakwah di tempat dia Islam apa yang kita belajar sampai setahun tak faham ni Agama apa yang kita belajar sampai 20 tahun? Bismillah tak habis lagi. Quran turun dekat Nabi 10 tahun, habis dah. Habis dah Quran. Di bumi Madinah kan, habis Quran sampai Quran kata al yauma akmaltu lakum dinakum. Kita belajar bo saja, tak habis lagi baru bo bar. tahu macam mana. <coughs> tu saya cerita pengalaman saya dekat Kelantan. Saya mengajar seronok satu Cik duduk depan saya. Buku dia tak sama dengan buku saya. Saya kalih dia kalih. Saya kalih dia kalih. Habis-habis mengaji dia pakai selendang kuning. Habis-habis mengaji dia duduk sebelah Ustaz Nan. Ustaz Nan Fai Tawbo kan? Dia duduk sebelah Ustaz Nan. Ustaz Nan duduk usha tengok dia. Saya kalih dia kalih. Saya baca dia duduk angguk. Dia duduk angguk. Saya duduk tengok pada awal. Saya kata, pergi dah. <laughs> Habis Isya nak sembahin. Saya pergi ambil uduk. Saya pergi ambil uduk. Dia main. Dia kata kat saya, setiap benda ustaz cakap saya semak melekat." Oh. <laughs> melekat dia kata, satu benda lari. Saya kata kat dia, saya kata, "Pak cik, buku pak cik cetakan lama kot. Saya punya baru, boleh saya tengok?" "Ah boleh, boleh." Dia bagi tengok. Saya tengok ah, kosong buku dia. Tak ada tulisan. Kosong. Oh, saya tengok-tengok, saya tahu dah. Hmm. Saya kata kat, kat dia, saya kata pak cik cantik tulisan ni pak cik. <tuk> dia kata dekat saya, "Ustaz, boleh nampak ke?" eh dia kata. Dia kata bukan calon orang bila tengok ni pak cik. Nak buat macam mana? Ya itulah nama dia, hanya jauh hari mengenal manikam. <tuk> kita pun dulu gila serabut kan. Kita kenallah member lama kita. Dia kata kat saya, Orang ini jahil. Allahu Akbar. Mereka tak tahu makna. Mereka ingat Allah duduk di depan. Sebenarnya Allah ada pada huruf roh. Bar. Pasal apa? Apabila kita tutup satu kalimah penutup itulah yang besar. Kata Allahu. Bukan lagi. Akbar. Alib ka'bar roh. Kalau tak ada roh, Nak kata Akbar? Akbar? tak boleh bar ra tulah sebenar oh. pasabah ti asapa saya kata kat dia saya kata pak cik dak pak cik sebenarnya roh tu tak tutup dengan roh. ra tutup dengan hamzah dia kata macam mana oh, ha. hang nak gila kan lagi gila pun <tuh> tak dak <tuh> saya kata kerana huruf Hamzah lah hanya melengkap, melengkapkan perkataan roh roh alik Hamzah roh seperti mana huruf ta ta lah yang menguatkan perkataan tuah ta roh alik ha tuah cuba huruf ta ditukar dengan huruf ba datuk kenal ambuah tak kenal <coughs> kerana huruf Hamzah lah melengkapkan huruf roh roh alik Hamzah Hamzah maka artinya bukan penama daripada roh tapi pada Hamzah Oh dia angguk. Lagu tu ke? Dia kata lagu tu. Tidak saya kata. roh Ali Hamzah Hamzah. Hamzah bukan penamat. Ta simpullah yang penamat. Kerana ejaan untuk Hamzah, hamim mim hamzah. Dia kata ke saya dalam dalam saya kata. <laughs> saya jumpa dia Kelantan. <laughs> Ustaz Nan kata, Ustaz, pandai Ustaz jual saja apa Kita duduk jual barang tu dulu. <gawa> kita tahu. <sukur> Dia tak boleh penutupnya Tak ada akidah, ya, kawan. Dia tak ada akidah, tak ada penutup. <gawa> Ahlu sunnah wal jamaah ni, jelas, ya, kawan. Apa yang kita tolak, apa yang kita nafi, apa yang kita izbab, jelas. Lepas itu dapat dikenali. Kemudian, yang keenam bebas daripada kerancuan, kerancuan kerancuan ni maksud dia kekeliruan betul? ni bahasa Indonesia ni sahabat kerancuan. Ke apa? Ke, ke, kerancuan kerancuan kerancuan ni bukan kona-kona sikit ke? rancu kena-kena ha, melencong ha. waduh aku kat Indonesia pun faham pah. waduh <tongan> <tongan> tidak ada kerancuan penyelewengan pada akidah Islamiyah yang murni Tidak pula kontradiksi dan kesamaran Satu akidah dengan satu akidah Tidak bertembung Hal itu kerana akidah tersebut Bersumber daripada wahyu kekuatan hubungan Para penganutnya dengan Allah Realisasi ubudiyah penghambaan Hanya kepadanya semaca Penuh tawakal kepadanya semaca Kekokohan keyakinan Mereka terhadap al-haq kebenaran Yang mereka yakini Orang yang meyakini dan memahami akidah dan manhaj salaf dengan benar maka tidak ada tidak tidak akan bingung, cemas, ragu dan insyaallah akan dijauhi daripada syubhat dalam beragama. Berbeda halnya dengan akidah para ahli bidah, ah, tujuan dan sasar, sasaran mereka tidak pernah jelas dari penyakit bingung, cemas, ragu, rancu dan mengikuti kesamaran. Tak ada penyelewengan dalam akidah Ahlus Sunnah jalan lurus mengaji akidah-akidah yang lain. Ha kita tengok sendiri. Sebagai contoh sangat jelas sekali adalah keraguan, kegoncangan dan penyesalan yang terjadi kepada para tokoh terkemuka mutakallimin, tokoh fil fil falsaf dan para tokoh sufi sebagai akibat dari sikap mereka yang menjauhi akidah salaf. Dan sebahagian mereka kembali kepada taslim dan pengakuan terhadap akidah salaf. Terutama ketika usia mereka sudah lanjut Atau mereka menghadapi kematian Sebagaimana terjadi kepada Imam Abu Hasan Al-Asya'ari Rahimahullah Ta'ala Yang wafat pada tahun 324 Hijrah Beliau telah merujuk kembali kepada Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Akidah Salaf Sebagaimana yang dinyatakan dalam kitabnya Al-Ibana An-Usuli Ad-Diyana An-Usuli Diyana Setelah sebelumnya menganut Akidah Mu'atazilah kemudian tanfiq, paduan antara aqidah Mu'tazilah dan aqidah Salaf. Dan akhirnya kembali kepada aqidah Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Dan serupa juga dilakukan oleh Imam Al-Imam al Al-Baqillani al yang wafat pada tahun 403 Hijrah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam kitabnya at tamhid Dan masih banyak lagi tokoh terkemuka lainnya. Ini tak tak jadi kepada semua orang ikhlas. Terjadi kepada orang yang berfikir, mengkaji dan mencari. Dia berjumpa. Perso itu Imam Abu Hasan adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Mansur Al-Maturidi adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka semua imam sunnah. Perso itu akidah Ahlus Sunnah tidak tidaklah pengasas dari Imam Abu Hasan. Yang mengasaskan akidah Ahlus Sunnah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu kita tak sandar kepada mana-mana imam akidah kita. Terus kepada ahlu sunnah. Sunnah tu sunnah Nabi ya. Seperti kata imam hadis, sesungguhnya Quran lebih memerlukan hadis daripada hadis memerlukan Al-Quran. ya Kita tak kata kita ni uh, akidah asya'irah as ke maturidah. Tidak. Akidah ahlu sunnah. Kenapa? Semua imam, imam ahlu sunnah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini Imam yang kita tak pernah dengar nama dia. Imam Baqilani. Mati pada tahun 403 Hijrah. Ia adalah Imam Ahlus Sunnah. Imam Ghazali, Imam Ahlus Sunnah. Imam Syekh Abdul Kadir Jilani. Lahir pada tahun 470 Hijrah. Dia Imam Ahlus Sunnah. Akidah kita, akidah Imam Ghazali kan ada. Akidah Ahlus Sunnah. Semua mereka dalam bumbung Ahlus Sunnah. Sebab itu kita tak sandar pada satu imam. Nanti sebelum imam itu lahir. Kalau kita kata akidah kita akidah imam Abu Hasan Ash'ari. Sebelum imam Abu Hasan Ash'ari lahir. Akidah kita akidah apa? Akidah umat sebelum tu Imam Syafi'i tak jumpa dengan Abu Hasan Ash'ari. Imam Syafi'i mati 24 hijrah. Dia mati 24 hijrah. Berapa oh, tahun? Beza. 3 kata, 24 Hijrah, 100 kata terlebih, beza Habis Imam Syafi'i, akidah apa? Abu Hanifah, lebih senior daripada Imam Syafi'i, akidah apa? Imam Al-Awza'i, lebih senior daripada Imam Syafi'i, apa akidah dia? Imam al Hasan Al Basri, apa akidah dia? Tak jumpa langsung dia dengan Imam Abu Hasan. Kalau akidah Al-Sunnah disandarkan kepada Abu Hasan maka orang yang hidup sebelum Abu Hasan lahir apa akidah mereka bukan ahlus sunnah lebih dahsyat Abu Bakar As-Siddiq apa akidah dia nabi sendiri apa akidah dia pasal itu kita umat kita sandar kepada akidah ahlus sunnah wal jamaah dan kita sedang baca prinsip-prinsip ciri-ciri akidah ahlus sunnah tujuh akidah ahlus sunnah wal jamaah merupakan faktor utama <coughs> bagi kemenangan dan kebahagiaan abadi dunia dan akhirat Aqidah al-sunnah wal-jamaah merupakan faktor utama bagi bagi apa terrealisasi apa dia tu say, Melayu say merealisasikan ok kesuksesan, kemenangan keteguhan bagi siapa sahaja yang menganutnya dan menyuruhkannya kepada umat manusia dengan penuh ketulusan kesungguhan dan kesabaran golongannya berpegang teguh kepada akidah ini yaitu Ahlu sunnah wal jamaah adalah golongan yang diberikan kemenangan dan pertolongan seperti sabda nabi SAW. nabi sebut dalam hadis ini hadis ini adalah hadis imam muslim nabi sebut apa la tazalu taifatun min ummati zahirin ala al haqqi La ydurum man khalum hatta yatiya amr Allah whum akan tetap ada satu golongan la tazalu maksudnya sentiasa akan ada tetap akan ada jangan bimbang Nabi seolah bagi jaminan akan sentiasa ada taifatun satu golongan min ummati daripada umat aku zahirina ala al-haq berdiri tegak atas al-haq kebenaran la yadurruhum tidak akan membahayakan mereka man khazalahum bagi mereka orang-orang yang tidak menghiraukan mereka khazalahum maksudnya orang yang menghina mereka orang nak menyakiti mereka orang tu cuba hina mereka penghinaan tu tak akan sampai orang tu yadurruhum cuba beri bahaya pada mereka bahaya tu tak akan sampai Takkan sampai Nabi kata Hatta Nabi kata Sehinggalah Ya'tiyah datang Amrullah Urusan Allah, perintah Allah Wahum kazalik Dan mereka kazalik Mereka kazalik, maksudnya mereka Dengan prinsip mereka lah Sampai datang Amrullah Dalam uh, Sahih Muslim, Nawawi, ketika hurai hadith ni Dia kata Amrullah ni apa dia Pertama mati, kedua datang kiamat Artinya alus sunnah ni tidak akan dapat ditipu. Sampailah pen pen penegak alus sunnah tu mati, Tuhan ganti dengan orang lain. Tuhan ganti dengan orang lain. Mati pula, Tuhan ganti dengan orang lain. Bila orang ganti yang pertama ni mati, ganti yang kedua. Yang kedua ni lebih bagus. Yang ketiga lebih bagus. Yang keempat lebih bagus. Sehingga kebenaran nampak, nampak, nampak. Nabi kata, Wahum Kazalik. Mudarat akan datang macam tu Kehinaan, penghinaan akan datang macam tu Tapi ta'ifah zahirin Alal haq ni, mereka sentiasa Macam tu lah mereka berjuang Mereka tak peduli orang nak buat apa ke mereka dia. Ha, dia punya tajuk tu apa dia? Kebahagiaan tu dirasa Tak tahu lah, Kita tengok Hindustan kita lebih faham adik ni Hero tu kena pukul Macam mana kata dia nak tinggal heroing Aku tak Aku tak tinggal eh. <laughs> dia nikmat <laughs> ini, cinta tu dia rasa nikmat kadang-kadang lah. bapak hero, bapak heroin pukul dengan skok <laughs> Pak Njang ikut-ikut kena dengan skok berguling dah, berdebum jatuh balik sana, saat lagi kan ribut nanti main brum, hero buka mata doh tokong tu bunyi plang kata dia bunyi bapak kau tu baling skop lari naik atas saya main gero <tid> dia rasa nikmat jelah ikhwan hmm. nombor 8 akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah akidah yang dapat mempersatukan ummah tak boleh satukan ummah dengan benda lain melainkan dengan akidah persetuju ikhwan nak nak mengaji sunnah nak faham sunnah Semangat orang boleh ada Tetapi kalau dia tak belajar akidah Sunnah tu nak gantung mana? Dia bukan boleh sekadar Oh saya, saya hari ni saya mengaji sunnah lah Baru saya tahulah Semayang subuh tak baca kunut Dalih kuat lah, oh, lah. Dia, pun tak, dia pun tak semayang tak baca kunut Dia kena maki dua hari Dia tinggal dua tahun <laughs> Dia bukan masalah semain subuh tak baca kunuk tu Dia masalah dia Awak kena belajar akidah ala sunnah Sebab sunnah tu nak gantung tak akidah Kalau kita belajar La ilaha illallah muhammadur rasulullah Makna dia apa My ribut taufan tak ada apa kita Kita cara kita lah Hadis tadi kata alal haq. Kita di atas kebenaran lah. Satu hari orang kan tahu Orang maki kita teruk sangat apa Dia pandai tak guna subuh pun tak mau Kuna balok pagi-pagi dah tak mau baca doa Penyegan mana, mana hidup Nak berkat doa tak mau Dia bukan cerca kita Dia cerca dalil, Bukan kita cipta tu Kita belajar daripada hadis Dan dia bukan tak tahu dia cerca tu bukan kata kita kena cerca Imam-imam yang keluar fatwa tu semua Kena cerca atas lidah dia Abu Hanifah kena cercah, Imam Malik kena cercah, Imam Ahmad kena cercah. Bahkan sebahagian kaul mazhab syafi'i pun kena cercah. Satu hari, ikhwan, orang akan tahu. Bila orang belajar apa itu khilaf, orang belajar khilaf yang benar, khilaf. orang mula belajar, orang yang cercah ni, orang tak pergi dah ke dia. Bila orang mula belajar. Kita ni, ikhwan, boleh pertahan benda buruk, bila orang tak tahu benda hak je. Pasal itu Quran kata, apa dia, dalam surah, Al-Isra Ja'al haq Wa zahhaqal Batil Bila haq datang Bahti tak ada tempat Bahti tak ada tempat Fasa tu kita tak mencerca khilaf Awak nak buat Awak buatlah. Awak sembayanglah Berkunut Nazilah apa, Saya ikut awak sebagai makmum Tapi saya Buat apa yang saya tahu Awak jangan cercah Saya, saya tak angkat tangan Itu bukan bab awak nak cercah saya pada tu ada dalil dia main witir kita baca kunut Allahumma dina dini fi man hadai dia tengok kita semain witir seorang-seorang kat kunut dia kata tengok bahlo tu tak mengaji bahlo dia bagi baguihnya bahasa kan perempuan tu masuk kedai kan dia kata hai hey, orang di sana di sini datang nak beli dengan di sana dengan kedai-kedai sekali ha. apa di sana jawab ambuih baguihnya bahasa <laughs> ok dalam duk bertekak-bertekak masuk Sabrina. Dia kata ais Sabrina kekasih lama. Ais ada rekod baru dah. Kedai lain tak ada jual, kedai ais saya, saya ada jual. Perempuan gila anak sodaga penipu. Oh, dah sialnya rekod. Enggak <laughs> Kedai lain tak ada jual, kedai ini ada jual. Dia pegang beg dia dia balik nyon-nyon-nyong -nyo -nyo. <laughs> dia. Adik segera <agar> garu-garu kepala. <laughs> hmm, mana tu, Dik? Nombor 8. Nah, satukan akidah kita Hal ini dikarenakan akidah Ahlu Sunnah mampu mengembalikan mereka kepada Quran dan Sunnah Sunnah Nabi Serta jalannya kaum muslimin yaitu jalannya para sahabah keistimewaan ini tidak mungkin terrealisasi Pada suatu golongan manapun Atau lembaga dakwah apapun Atau organisasi apapun yang tidak menganut akidah Ahlu Sunnah wal jamaah Sejarah adalah saksi dari kenyataan ini Hanya negara-negara berpegang teguh kepada Akidah al-sunnah sajalah yang dapat Menyatukan kaum muslimin Yang berselerakan Hanya dengan Akidah salaf maka jihad serta Amal ma'ruf nahi mongkar itu tegak Dan tercapailah kemuliaan Islam Betul ikhwan Betul Saya bukan nak kata apa ikhwan Tapi kadang-kadang teringat nak kata Orang cerca Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni Sampai hari ini orang cerca tapi antum tengok, Saudi naik besar tu, jasa Muhammad bin Abdul Wahab. Orangnya dicaci maki hari ni. tetegaknya hukum Allah, tetegaknya hudud, semua di situ. Masya Allah. Orangnya dicaci maki. Orangnya sampai hari ni, duduk dalam kubur. Ada orang, biar sebut Muhammad bin Abdul Wahab, khaitui dia seperti mana syiah dengan Abu Bakar khaitul laknatullah laknatullah tapi dia ya tinggal lah apa dia tinggal kepada kita apa dia tinggal kepada kita kita boleh tawaf sa'i dengan aman ya hari ini Allah bagi raja saudi raja yang soleh Allah bagi kepada kita negara-negara ha. lain sampai hari ini mengaku Islam tak leh buat lagi Islam tak leh buat lagi Uh, masih nak buat Islam tak boleh buat Syria tak boleh buat Berdad tak boleh buat hatta Iran dia mengaku dia paling baik daripada al Sunnah tak buat pun Islam negara dia Saudi lah satu-satu negara dalam dunia hari ini ada hukum Allah termasuk Malaysia negara Islam contoh uh, tahun 2015 sakit 16 sakit pula kita <laughs> semua subsidi kena potong satu-sini orang besar-besarnya naik Sampai 80 bilion 20 bilion ho, ho, kaca. Baca kita kita <laughs> Jangan di merepetkan <laughs> Adik Kalalah 2.6 juta tu jumpa balik Jadi betul lah Buka lah mata kita tengok sejarah Hanya akidah al-sunnah boleh menyatukan orang Pasal itu Quran kata Wa kuntum ala syafa hufratin Minan nari fa anqazakum minha kamu dahulu berada di tebing kehancuran kami selamatkan kamu <coughs> betul ha -ha ayat di bawah tu macam mana apa kata wa uh, kuntum ala shafah hufratin minan na fa anqazakum minha uh, bawah sekali lagi baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi kamu ni dulunya bersengketa Kemudian fa'allah fa baina qulubikum Allah satukan hati kamu. Ya Allah satukan hati dengan apa? Dengan Rasulullah. Dengan apa? Solat satukan dengan kitab dan dengan sunnah baginda. Tak ada benda lain yang boleh satukan umat. Sembilan utuh kukuh tegak. Tegak apa? Leng lenggeng. Lenggeng. lenggeng. Waduh bapak. Apa pula lenggeng? Kalau tonggeng ku tahu. <laughs> <laughs> Lengge aku tahu Lenggi aku enggak tahu pak <laughs> Ceguh, utuh, tetap lenggeng Langgeng Oh, baca dia langgeng Maksudnya? Oh, oh. Uh, tetap Tetap Langgang Langgang tetap Langgeng Waduh oh, Utuh, kukuh, tetap lang, langgeng Oh mantap waduh Pak sepanjang masa akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah akidahnya utuh yang sama dalam masalah prinsip-prinsip usuluddin sepanjang masa dan akan tetap seperti itu hingga hari kiamat kelak artinya akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah selalu sama utuh terpelihara baik secara riwayat maupun keilmuan kata-kata maupun makna ia diwariskan dari generasi ke generasi Berikutnya tanpa mengalami perubahan Percampur adukan, kerancuan dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan Hal tersebut kerana akidah al-sunnah bersumber daripada Quran yang tidak datang kepadanya kebatilan Baik daripada depan maupun daripada belakang dan daripada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Anda tengok akidah al-sunah kita belajar anilah dia. Kita bawa dalil Quran. Kita celup Allah kata dalam Quran la ya'tihil batil. Quran tak ada batil depan belakang, kiri kanan, tak ada. Tak batil. Kalau Allah kata summastawa 'alal al arsy, ayat itu tidak ada kebatilan Ayat itu tidak ada kebatilan depan, belakang, atas, bawah. Allah bersemayam di atas arah dengan sifat yang layak dengan dia. Jangan kita nafikan dengan akal kita. Tak layak, tak layak, tak layak. Itu akal. Ini nas. Ini taufiqiyah. Sandarlah kepada nas. Taslim kepada nas. Yang layak pada Tuhan. Bukan Tuhan bersemayam di atas arah seperti makhluk bersemayam. Tidak. Itu perkataan yang salah, yang rancu itu perkataan yang tidak ada lenggeng ha? Langgeng, langgeng. Yang yang tidak ada utuh dan kukuh, enggak ada langgengnya. <tid> tidak ada kebathilan. Ayat-ayat Quran tidak ada kebathilan. Yang ke-10 ikhwan, yang ke-10 akidah Ahlussunnah menjamin kebahagiaan yang mulia bagi orang yang men menetapi Aqidah ahlu sunnah wal jamaah dia janji dengan akidah ni kita sampai syurga berada dalam naungan akidah ahlu sunnah akan mendatangkan rasa aman dan kehidupan yang mulia betul tak ikhwan? kita ikhwan <coughs> kita marah ke orang, betul tak? kita nak maki orang boleh tak? kira lidah orang orang pulau pinang ni lah orang pulau pinang ni punya lidah, punya akai Dewan Bahasa Pustaka tu tak lengkap lagi tau ke? <laughs> kita punya dewa ni lagi lengkap tapi bila kita belajar akidah al-sunnah kita marah ke orang kita nak maki orang boleh tak? tak boleh apa yang menghalang kita? akidah kita rasul tak bagi rasul tak bagi itu saja halang kita budi apa si Fari? takut orang, orang, Allah. orang pula pinang kata takut Orang Pulau Pinang pergi Gerik noh hati bukit ditunggu bukit 2 pagi nak, nak tunggu rimau keluar. Rimau tak keluar mai sudah. Diteriang nak tengok rimau. Sampai Bukit Gerik 2 pagi 3 pagi dia tutup semua dia tunggu rimau. Sampai subuh dia keluar semayang tapi kereta. Rimau tak keluar. Dia kata sampai kata rimau apa? Ah tu dia. Berani tak berani bila dia belajar akidah al-sunnah orang maki depan dia dia tak kata apa dia sunnah dia kata dia kata mana dewan-dewan khumus awak dia kata ada awak tak balas balik dia kata Nabi tak ajar macam tu Allah ha, ini orang berbeza dengan orang lain orang lain kalau beza dia maki orang dah syak dia maki tapi dia mengaku dia akidah al-sunnah dia maki koron untuk rapat dia kata kawan tu rapat ya kawan Kira boleh kata kulit Kulit bawang tu tebal lagi Dia maki lagi lembut Bagi sampai kaya hati kawan tu Kawan tu makan nasi dengan ayak mata gula tak ya boh <laughs> Ayak mata je ya. ya betul lah ya, kawan Bila kita belajar ha, Sudahlah habis-habis lah Makin dia kata kat aku makilah, kita ni korang semain tahajud, korang puasa sunat mudah-mudahan dengan dia maki tu, kabar lah ibadat mana kita tak dapat buat Alhamdulillah Hati tengok, bahagia hati kita dengan akidah al-sunnah orang yang beriman dan bertauhid akan merasa aman kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat rasa aman sentiasa menyertai keimanan apabila keimanan itu hilang, maka hilang pula rasa aman tengok kita boleh pukul orang sampai kawan tu telan gigi Kita aman ke? Siapa kata kita aman? Amarah sentiasa meluap-luap dalam jantung kita Kita tengok orang kita benci Kita tengok orang kita benci Aman ke <tuk -tuk> tu? <tuk -tuk> jangan kata aman? Tak aman Yang duk bukit aman pun tak aman ikhwan Jangan, jangan, jangan Jangan membenging ikhwan firman Allah Taala: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِذُلْمٍ أُلَائِكَ لَهُمُ الْعَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur, mem, adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini ikhwan dalam Sahih Bukhari bila Nabi baca ayat ni para sahabat senang. Para sahabat senang pasti Allah, Allah guna Al Ladin Amanu, Wallamyalbisu Imanahum bizzulmin. Orang-orang yang beriman tidak mencampurkan iman mereka dengan zalim. Sahabat tunduk. Bila sahabat tunduk apa kata sahabat fashakkahalainah. Ayat ni betul-betul buat bau kami jadi berat. Kami kata ya Rasulullah. Siapakah di kalangan kami yang tak buat zalim Ya Rasulullah Ayat ni kata beriman tak boleh buat zalim Siapakah boleh selamat Adakah Tuhan terima iman kami Dalam ayat ni Tuhan kata Iman tak boleh ada kezaliman Tiba-tiba Nabi kata Dah. Zalim dalam ayat ni bukan zalim Yang kamu faham Tapi seperti mana hamba yang salih berkata pada anak dia Ya Bunaya La Tushrik Billah Inna la zulmul azim Hai anakku, jangan kamu syirik pada Allah Kerana syiriklah kezaliman yang paling besar ah, Maka ayat ini telah ditafsirkan oleh ayat daripada surat Luqman Makna zalim di sini adalah kezaliman Maka tak boleh guna ayat ini untuk kezaliman lain Tak boleh Ayat ini menuju kepada syirik Bukan kezaliman pukul orang Macam kita kata Kita tidak boleh Saya tak suka pada dia Pasal apa? Pasal dia buat zalim. Sedangkan Allah berfirman. Jangan campur iman dan, dengan kezaliman. Dan tak tepat. Ayat ini untuk apa? Untuk syirik. Bukan untuk kezaliman biasa. Orang-orang yang bertakwa dan beriman akan merasakan aman yang sempurna. Dan petunjuk yang sempurna di dunia dan akhirat. Adapun orang berbuat syirik, bid'ah ah dan maksiat. Mereka adalah orang yang selalu diriputi dengan rasa takut. Wah-wah tak tenang. Tidak ada rasa aman Mereka selalu diancam dengan berbagai Hukuman dan seksa pada setiap waktu Paling dahsyat sekali ya khuan, Bila kita berpegang Dengan benda-benda yang tak pasti ini, Kita paling takut apabila orang Mendedahkan bahan kita tu tak pasti Kita mesti takut Beza alu sunnah Dengan puak mu'atazilah kan Mu'atazilah dia pakai hadis-hadis tak tentu halal Syiah pakai hadis tak tentu halal Pasal tu Syiah benci dengan alu sunnah sebab al-sunnah mementingkan sanad, dia tak penting. Bila al-sunnah boleh mendedahkan sanad hadis mengamuk dia. Wahai al-sunnah bukan nak kata ke dia? Dia kata wah kata kat aku. Awak selama ni aku pegang hadis ni tak betul. Al-sunnah kata riwayat tu tak betul. Ada tengok bila Syiah dia kata sahabat semua tak betul kan? Sahabat semua ahli neraka. Tiba-tiba kita pun cerita. Kita kata Al-Qamah mati kufur. Al-Qamah mati takleh mengucap Apa Syiah kata? Telah ku katakan Telah ku katakan kepada kamu Semua sahabat Begitulah kamu sendiri menyaksikan Bagaimana matinya Al-Qamah Syiah mencela para sahabat Kita baca riwayat Sa'labah mati dalam kufur Lepas itu kita kata Sa'labah pun teruk Syiah kata apa? Telah ku katakan Syiah kata sahabat semua ada rekod yang jahat Tiba-tiba kita baca riwayat Senaumak bunuh anak Syiah kata apa? Telah ku katakan Mana ada sahabat yang berusia Tapi bila datang imam-imam hadith Pertui balik Riwayat tu semua tak betul Yang mengemuk dulu Syiah Dia mengemuk dulu Dia kata dah je Betul dia ni Orang dah pegang riwayat ni sahih Al-Qamah memang mati Tak boleh mengucap Sa'labah memang mati kufur Tiba-tiba main dia ni Kata riwayat tu tak sahih Pandai-pandai apa Syiah Habbal? Syiah cipta satu nama wahabi bagi orang takut tu tengok jahatnya apa-apa kerana Ahlu Sunnah mementingkan kesahian riwayat pasal tu orang tak boleh terima orang-orang yang selalu menjajah riwayat yang kalang kabut ni bila Ahlu Sunnah datang cerita dia takut ya di orang perempuan jaga baik kalau keluar rumah selain rambut ni orang nampak Laki dia kena rejam dalam neraka 70 tahun Ingat ni nah, orang perempuan Orang perempuan keluar rumah Rambut ni Nampak Dia Dia kadang terkeluarkan sikit Kan duduk jolok-jolok Nak keluar sikit Tiba-tiba ada orang lelaki-lelaki bukan mahram tengok Selai rambut dia laki dia kena rejam 70 tahun Dan dia pun nanti masuk neraka dengan lelaki dia Tiba-tiba datang ulama hadith kata riwayat tu tak betul. Menamuk dia. Tengok dia panggil kata riwayat ni tak sahih. Dia panggil semua jenis tak jaga aurat. Bukan tak jaga aurat. Riwayat tu tak masuk akai. Orang tengok rambut dia. Dia tak sedang. Yang tengok tak kena apa-apa. Tiba-tiba dia masuk neraka. Patut yang tengok tu lah masuk neraka tujuh pelutan. Bukan dia. Riwayat tak masuk akal. Selama ni riwayat ni lah kita jajah nak surah perempuan tu Tuan Awrak. Jaga rambut kita, had yang kurang sikit, bapak kita nanti kena tanggung kayu balak di Mahsyar. Ya Allah, Tuan kiamat cari kayu balak kat mana? Kiamat. Pakcik, kiamat. jahanam dunia kayu balak takkan? Tak jahanam? Tuan bagi pak dia lari di Mahsyar kayu balak. Sabah Sarawak pun tak ada dah kayu balak kita datang ulama' hadis kata riwayat tu tak betul, palsu ni, mereka guna nama Bukhari dan Muslim anda tengok siapa yang marah? orang-orang yang tak mempedulikan hal kesahian sanat mereka pun marah kita dah pegang lama, mereka pun ni mereka kata tak betul, macam mana nak bagi marah pada orang ni pula, mereka carilah kata-kata yang boleh, semua masyarakat jadi fobia, fobia kalau habaq mengaji tak sempat habis, aku pun mengaji tak habis juga dia kata kan. Aku kata dia mengaji tak habis nanti orang tengok kita balik mengaji tak habis. Tapi satu kalimah supaya bila kena pada dia orang jadi takut habis. Cipta nama bukan-bukan. Ni kita baca ni ikhwan, dia bagi kita kenal ciri-ciri Ahli Sunnah dalam pelajaran akidah. Saya ulang lagi sekali, menjaga kes kesahihan sumber berpegang teguh pada prinsip berserah diri kepada Allah dan Rasul akidah Ahlus Sunnah berjalan di atas fitrah dan akal yang sihat menjaga mata rantai sanad anda dengar mata rantai sanad Ahlus Sunnah jaga dalam pelajaran akidah dia hadis tak boleh mai datang sembrono saya nak dewe enggak bisa pak minggir lo tak boleh datang datang dicantek datang dicantek datang dicantek datang dicantek malam saya tanya Ustaz Al-Yaqi Dulu saya belajar Itu hadis Saya tanya dia semalam Itu hadis Yang dikatakan hadis Al-fitnah tunai mun Al-fitnah tunai al mun La'anallahu man a'yaqazahu Fitnah itu benda yang tidak Allah laknat siapa pergi gerak dia Seolah kata bukan hadis Ini hadis palsu Ini hanya kata-kata para ulamak Ya Mata rantai kita kena jaga Kalau kita tak tahu kita katalah dalam perkataan Arab, orang Arab suka ungkat. Ah, tak apalah. Tapi kita kata Nabi bersabda. Tak pasal. Tak pasal. Pasal itu, yang keempat, ingat. Dalam pelajaran Ahlu Sunnah, ya kawan. Bila, bila orang tanya kepada Antum, apa dia pelajaran Ahlu Sunnah? Antum kena ingat di antara benda kita belajar ni. Menjaga kesahihan sumber. Berpegang teguh kepada Qala Allah wa Qala Rasul. Apa dia? Akidah berjalan di atas fitrah dan akal yang suci dan sehat. Jangan dimandu, didonakan akal dalam pelajaran akidah. Jangan bawa pelajaran akidah yang menyebabkan akal tak boleh fikir. Akal mesti boleh berfikir. Nabi Ibrahim buat apa? Dia bagi pecoh tokong-tokong besar, dia, tokong kecil dia tinggal tokong besar. Lepas tu dia kata apa? Hangkah buat benda ni Ibrahim? Dia kata, dah. Cua pergi tanya hak besar tu pasai apa dia buat lagu tu fikir fikir fikir ya fikir kita mula hari ni oh jangan duk fikir ha? jangan gunakan kita tak boleh gunakan lepas tu apa yang ustaz kata ya ya roh boleh balik roh boleh balik eh jangan pigih berani hang am pigih jaga hang sesat biar roh boleh balik, -balik roh boleh balik, balik siapa kata boleh balik, balik guru saya punya guru ada nampak akhirnya akidah ni pita mana itu, dia. itu nama dia rancu lenggang, langgang langgang enggak utuh enggak kukuh pak waduh mana bisa jadi akidah pak yang kelima apa dia jelas dan gamblang jelas dan terang bebas daripada rancu kontradik dan kesamaran tujuh akidah Ahlus Sunnah adalah faktor kemenangan dalam dunia kelapan akidah Ahlus Sunnah mendapat dapat memadukan kita kesembilan dia utuh dia kukuh sepanjang masa Kesepuluh, dia jamin kita aman itulah di antara banyak lagi tapi ini di antara yang perlu kita tahu insya-Allah lepas ni akhiwan ya ah ha, ini pelajaran yang penting kewajipan berittiba mengikut jejak salafus salih dalam menetapkan manhaj di sini antum akan tengok betapa tinggi dan besarnya nilai para sahabat nabi radhiyallahu anhum kita akan tengok insyaallah wallahu aalam wallahu <Susur> aalam Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik